أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن اليوم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ درس مباركات سورة بقر شوروح موږ غوښېړو چې دا صورت په اعتبار د موضوع سره سلور حصے دي اولنۍ هیصه کې چیان مې شپږ نویاتونه دي او په دې کې اثبات دا توحید د الله دی بیا موږ غوښېړو چې دا ورنۍ هیصه چې اثبات د توحید بکید په اعتبار د موضوع درې بابونه را اول باب بشلیاتونہ او باغی کی بیان دا غدریو ڈلو کمچی سورِ فاتحه کی ذکر کے منعومن علیہم مغضوعن علیہم زوالین یعنی مومنان کفار او منافقین دا دو ڈلو بیان مخکنو سبگنو کې اوشو اولی بیان دا مومنانو کو دا ای بنز صفات ذکر کر عموما بچا ته وی چيته چا ایمان په غيب وي سوق دموش پابندي کوي خپل مال دا, دا الله لپاره کي خرج کوي په خوانو کتابونو ایمان راړي او پر ازل آخرت باندې ایمانی له دنیا او کوم ولا ذکر کو دنيا کي بسملال دي او آخرت کي نتيجه وره لا وهلائ كهم المفلحون داو خلک کامیاب دي ال دروازو جیانو کټیوکا بیا زورش او ورک بیان د کفارو د او کو او د اړید دنیا حکم ذکر کر چې الله ولا اسباب د پوه بنکړی دي ازره موهر والے شوی نو تاسو خبر اوسل کی کنه نه وګبانی پر دی دہا خبر دمرا دی د حق خبره اورینا غمرا سترګو باندې دی دی د حق خبره نه نو کله چې تعلق د حق ختم شو له اوري نه سوچ کوي نه ویلی نو انجام اداجو ولهم عذاب عظیم درنا غذاب پیورقا اوس ننې زوکه و من الناس من يقول آمنا بالله دا دې زینا فلسمه یاته پوری بیان دا دی د ریمټلې چا ریته زوالینو چې مونږ چاپه راوان شو منافقان دا علی بیان کوي چا والمدا خبرو په یونو چې منافق چاته وایي منافق کم سړی ته ویلې کوم چې ه کې ګړی نخې راغلی دي او درې مشهي دي چې کله د خبرې کوي نو دروغ روغ به وئ د مناف یو خاصلت داې چې د څه بر هم کوي نوهغ سره د روغ وټچ لاځ دویم کله چې د تا سر اوواده وې نو د اخلی واده نه و خلاف کوي او دریم کله چې دی چر غړه کوي نو کنځلی به کوي یا چې امانت وسرکی خوري شي چې وخیانات کوي دا د منافق غټ نه دي منافق څنګه پیدا شو کوم وغه نړۍ دی بنیاد کې خوري شو بایو تاريخي خبره ده اول خدا خبره ځکه چې منافق دو قسمه دی یو اعتقادي یو عملی عملی ملیمو نافقہ چې دا هغه وینا او په عمل کې تزا دي خلبا چې کوم خبره کوي هغه کار کوي نه پر کارونو چې دوی کوي هغه د سرګندو کارونو خلاف دي ظاهر د دې شو دن څنګه یې هغه د نن د زړو مخالفي دا منافق ته ابن کثیر مانګی چې نه وږه منافق هغه سره دی چې دا هغه د خیر خبري سر او د شر خبري په ټیکړي ځان سره او شیری رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د مدینې نه مخکې په مدینې کې چې د مدینی نوې اسراغو په ځکه کې لپاټی کیږي د يهودو یو قبلیل اوزوی یو ته خزراجوی ده خاندانون او یو بنو کنیکا، یو بنو کوریزا، یو بنو نزیر پینز خاندان افاده کیدل اوز، خزراج، بنو کنیکا، بنو کوریزا، بنو نزیر لکه زمون دا وختون دی دا وان دی niveau... دا پراچه himandoisas比如... دی دا پلاننه دی مشروب... دا پلاننه داسې 300 قومان د پاتې دي دا شه به هر یو قوم یو مشر وو دا وزان د حضرت زان له مشر وو د بنقونه کا زان له مشر وو د بنقونه زان له مشر وو او د بنजीर زان د مشر وو دې ټول راځي مو شو چې دی بنزو وو او یو چه غده مدینی منواری یعنی ده بادشاہ بای لده سردار بای لده مشر نمون نمونگا ورخ بلک پیسلہ کوا او کزمونگا پیسلہ حل کی گینا نوگا ده بینزو وارو کومونو مشر چی اوزن پیسلہ کوای مشوری چالوئے فا عبداللہ ابن عبای ابن سلول دا ده یسربی مشهور مشعور او اخیاء و اقل مندو پالوان اتفاق او شو چې عبد الله ابن عبی ابن سلول دا زمو باچا شي د ټول مشورشه اتفاق له ټول راغې او عبد الله ابن عبی ابن سلول په صدارت د بارا وډا کړو شو چې بزامو منتحب کو خدا عرب قانون داري او زمو پکایلو کې چی کلب یو سڑی مشر کو نو آغا دا پارا دا تاج پوشای، چی دا دا پسر دا بادشایی تاج کیدو، نو آغا دا پارا تاج جوڑو رو. نکو چی کبائیدو که منکشی نظر والا پگل لنگئی او پڑکیا والا بساری نو خلک خلق شو او دا بادشا دا تاج پوشای دا پارا پروگرام جوشو، شو روشو او خلک راجمه کېدل جمع عبدالله ابن عبید ابن سلول لب او فلان دایرغ باندې بصربان تاکید او د ابو زموم مشهشی دللا رسول الله خيري فدغه دوران کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د مکه موزمینه د اللهو با حکم باندې مدینی منوره ریښه وکړو او کله چې نبی علیہ السلام مدینه منوره د قرشی دو نټول خلک د نبی علیہ السلام تمرست کی دنیا لري سلام په مارغطيږي شو عبد الله بن ابي نسل الله کې باد شو داخله باندې خبرې جوړې شو او عبد الله بن ابي نسلول چې دابل چې دا دبل کې نارغله سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلقو کې مقبول شو زما بادشاہي زما اغه مشرواله زما اغه هرڅه الله تسمه شو نو خدای دې سلام خلاف کولو او خاږد على خبر انو منهلا نو راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او جوستا مرغره زانه صحابی صاحب او د نبی اسلام مرغزیا کی کیناسته چې کله کیناسته ظاهر باندې دوست شو د راستفوګ جو بناسته او د نبی اسلام خلاف شو روغو دایو نیمه رسولی مار ا چته و او باندې په واري شو کی اخر اګل بیا تاسو سره کوته کاو باید دته بل څولی ما روی دا د منافقیو قسم ده نو ابی ابن سلول د نبی عليه السلام سره دوستی شروع کا او په دوستی کی نبی عليه السلام تکلیفونه د تاریخ دا غینه ډب ده خراب کی ول زهر ملوکل او په نبی عليه السلام زه وروړ چې دوی وزمړ شو زما واڅي بیا به هرشي چ پاغیو نه جواله نو په حضرت عائشه رضی الله تعالیه باندې ته همته له غولو چې دا غارانه کې پادشي وو نور کې ول هغه د سېدې الله کوڅه نه کې وو فاو کرا غزوه ور لږ کا داغه په صفای کې الله پاک قران کې سورې نور وروړي غلو باندې بجام په موخه باندې میدان جنت لاړو او ځکه میدان جنت ور سېدل په موږ سره د هغې تجمع د جمع مشرانو ورپې موږ جنګ نه او د ځ سره سګمدوري مسلمانان راو واپس کړ او نبی رسول الله د تورو میدان کې واجب وي کړو د نبی رسول الله خلاف مسجد زرار جوړ کو د مسجد کو خلاف او هغه جوړهوبه به یاره شي ان شاء الله هاج جمعه جوړ کو په دې وصل کې ودا چې موږ نبی رسول الله او لاغمرګور دا له داوت ورکو ارای به ابتداء ترایشی او جکال ورو سیکی نو بزنده وبیا نه کو ختم به کو بیا و دوم بار او الله لای نارو الخير قرانو خلو مقصودو د و نر نو د منافقت بنیاد د مدینه منورې کې د ابی ابن سلول نشوروجو او د نبی اسلام خلاف اغو کو منافق دازیو منافقت دازیو مرض دی چې دا, دا بل د جرم سزا سره خدان د ورکې ازې پر دیو ورې سوځي کریم کې یو ورځ عمر رضی الله تعالی او اسلام ته ویل د الله حبیب موږ به څنګه ریښتانه راوې دوه یې نسلونه ته ما ته هو کومقام او ته ګورې شپکا د څنګه ورسو چې څنګه بچو نبی اسلام ورته وی اوګره هوزه دا خبره په چې سبا په خلاق په ری دی چې ان محمد صلی الله علیه وسلم یبطو اصحابو چې په عمم اسلام په مرغری وای دي لکه په ظاهره په مرغری وکړه لکه زموږ ټول ناشو په ځای لا کوم ټول قرآن طالبان یو د قرآن زګول کیو اوس په موږ یو مراجعه پد پداسی نو موږ په دا نو وګړي بلانه مو نافقته هغه زموږ سبق مرغری د درس مرغری وای نو obeys رسول و نبی اسلام سرناست او تکلیف په هغه اسلام تر رسولو اصوونه بمادو او مبيری سه داونه په تکلیفونه لاسول <سؤال> قران کریم کې د منافق ګرن شي په ذکړ کوي ګان سهونه او چې د سوره عمره ای نه بیا د رئیس وی تا کبا په منافق ذکر کوي نو ته قران و نه سره وګړي دا پر وړاندې زیات کړئ دا کوي حسرت کوم ممکن موجودی چې زما مالکوله تشه ویل کېږي دا په غوړه بل په زما مالکوله او ان الله که څنګه دې وفاق او رسیدو نو ته بیا چې د منافقنا الله څنګه بړې موباسي او څنګه دنیا سره ګنده اوس دنګه کې پدې ځای نو سوياتو نو کې چې ځکه چې د منافق ذکر کوي نو بنې چې پکې دا ذکر کوي چې ظاهر خو به ایمان کارګي چې ما کې ایمان شته قال الله و ما هم بمؤمنین دا ایمان ولرنه دي دوی هم چې دا هغه ذکر دا منافق چي دیو فسات جوړه شر ور جوړه دا به سرکاري نوکری بغیر کم خاص د دې نه خبره حال ته وړي او د حالته بدل تراني او منافق حديث پاک را دي من کان نزی وجهینی فی دنیا سوچي دنیا کې کوم خېزه کوم خېزه د بیا آخرت کې کوم خېزه نه مسلمانانو زره د زیانو کوفر سره د یو ولې وایي چې راځي چې کم سره دنیا کې دوه مخی دی نو پرسته د قیامت نو الله دل راځي مده اور جوړه دغه لکه چې کومه چې وي اغه ولنبیر روس چې دنیا کې منافقت کړو الله کې منافقت نموسالي دې درې سیفات یو حاډیون الله ولذین آمنو دې به پرسته له دوکه ورړې ا په ختانو مطلب دی غزو کې او کوزي صفه خبره باندې سلامرم ولې په قلوبهم مرزه زړه کې مرزه د منافقت مناوتې پنځم کار په فساد گئی او وسیش دای په بیٹې کې ما ځخسام زړې ما یو شیطان کار ودا یذو کسانو څنګه یې ظاهره ودارو جماعت په ځان سرولو کوکا او د باغان له شړک سره په شپه کې او تاسو په خپل دادی ما ورته په پلان دکا نو چې ګوره بل دای کار کې دا تشبيه وسराई جماعت کې به خبره نشي کولی تم سیمې دې زړه را رسولي او کارمه د منافقات کوي در درجه عالت وکړي او هر جماعت کې به هر ما له کېداځاره کې چې هغه تو کسانې څنګهولی ني اغل نموس ونه ورغې نه ولا وشت روزه خونور کوي نه ور جماعت طرف له فون ور, ور او جماعت کې به ټول د دکایې کار کوي که په چه مې له دې ورځې دې مې په جورو وایي دغه مځه جماعت کړه مستخلق را دی دی بدر صفنه ز جادو کوي خود را مخال ګل شوکای چیزو خور یراون الناس قران مخال کو نمازان خای د مو منافق خاصل دي د منافق خوې بدای دی مخال کو نمازان خای یراون الناس صرف نمازان کوي نو قران د دې ک سمرد کوي شپګم مکانو خلقو له صحابه له بنسبت د بده کوي چې صحابه بد خلک وم بطوكي دل دل او ومؤمنانو له پوره بټو کی کړه مالا د ورځګار چي دي دا خلک دې سوګټول راغله قرآن زخه کول راغله ها یوګیندا کوله علامه دې سره په پوره خبره کوي په ګندار شوی وو شو دا کم منافق ته ها بوجي دا قرآن محمد لکه ګوره نه ها ځګرانه مفتیما انه ما سره دا تیار دا وخت بولي خبره کوم او تم چې دیوا أخيرت با مقابلة دنیا غواري منامون دلتا بسو بطول دا آخرى الأخيرات با فاكستان بلدوتو كده نو قرآن دا آغي اغا بد صفتونا اغا دلتا بار بار ذكر كي او دا آغي وضاحت كي منافق اغا با الله بار بار ذكر كي تاتا او تاتا بخي وصرو وصرو بوضاحت كو ومن الناس باجه دخل كونا چه اغا زانت خوديندار وي زانت مسلمان وي زان دستا مرګره وای خود دېستا مرګره نه دی ومن الناس او باز دخل کونه غره ټول نه لک خلک بداسی وي چاګي بسوي یقول جويضا امننا بالله موم ایمان روله په الله غزا وللمسمانه ګو وَبِلْ او الْآخِرِ اَوْ قَرَزْ وما هم وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حال دا رجد ایمان ندروله نقول ایمان روله با ایمان ندروله نو تا اول ایمان نمراد ایمان وجه من ایمان روله فخلا بانده وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دَ زُرْمِ ایمان ندروله ایمان صحيح ندرمشه دا ایمان بنیاد دفلیه نده و ان په حیګم کې دا قصربانه دا او د اسلام آغاز د ظلم نه او اختتام په خلونه واغیږي اوس پوښتنه په ایمان او اسلام کې دا کا فرق دی ایمان ترې ما ایمان وروړل او راز د کوم دی روښوده په لینا او د جيبینا خدای رازښت کا نو کله چې ځل ته اورځي د ژرکی او ژوند مسلمان شو نو تا مسلمان شو اسلام من قبول کو نو په خپلګه اعترافو چې اشهدو الله الا اله نو د ایمان اغاز د خلینا احتزاب او د اسلام اغاز د او احتزامي خپل باندې نو د با ایمان راوړې وو خپل خو ځان د مسلمانان وی په حقیقت مسلمانان نه وو ولي یخاذرون الله والذین امنو ټوګه ای دی خپل خیال باندې الله سره چمو هر کو دوا یو مو مسلمانانی او یو مرګ لرينا ولذین امنو او د اقسام سراج یی ایمان روळे نوای سره ټوکی کای او علامه ابن کسری وای دا رنګی ایا زم وای چې یحادون الله کما یحادون سبیان الله سره ټوکی کای په خپل ځان باندې لګسرې ماشوم له دوکور ا جوړ سره دوکور کای کړه نسلولو بولول دی ولولې دا څاور کی دوک کای کړه سره را شو را شو والا نسلولو بولول دی ولولې ماشا خپل راځي نسلولو وایتي د کی او نسلولو وله ورکی امام بخاری رحم الله یو واقعې ذکر کوي چې اورځو یېو چې فلانی ځای کې اوسره پاتې کیږي دوه کې او هغه د نبی اسلام دخول چې دا الله دا حديث صلى الله عليه وسلم فرماندې هغه ورېدلې امام البخاري او بشيوني ومياشي دوه مشه منظر او سه په ځي چر د شریو دا الله دا حديث صلى الله عليه وسلم حديث یو له دې چې زده خپل کتاب کې نه خبر چې اخیلي دا کو چې بلانې وکم څه مليږي چې اور دا یاره کلي له بعد د ننداري د بادي کیاله چې ورسیرو اوس یو سره دې چې ندير ا دا اصمجه خوشې کړلې اگر आम्ही سي جوړي ولاسي ديولې موږ به دا راسه وګنا څارو را आम्ही سي جوړي ولاسي ديولې دا او شګره دا اصمجه خو دا را مو شېره دي خو ما زه خورا خدا غا له روان يو یمای مو غا دې وا پسره روان او دا ورته څونه سره راغره دي ویژه کې سره راغره ځوبته دا راهنمې دي د الله هغه حدیث صلی الله علیه وسلم یو خبرته او د دې لپاره حدیث یو دې له هغه ورته ووې خدای دا الله مخلوق نه کوم رجو دوکوره کوي ته جوړې نه وایې نه وایې دا چې پیغمبر خبره کوي ځان نه سو جوړې نه نه موږ هغه علاوه کړو کار شوې ځان نه نه چا په کو خو مسلمان بلانه چا پکول نه مسلمان چې ورډیږي ته ورچته چې هغه دا سرادم عادر داقوان ناسو ادار روينه فتحه ساموزه فتحه ساموزه فتحه ساموزه فتحه ساموزه شفر کرنه انده دیم شفر نيو خالي الله دای تاقی الله سرا فق بالخیال وانی و وما يغداونا اللا انفسهم دای تاقی مکای مگر دفل وما يشعرون او دین مبوېږي په دې کې شهور نشتا یو اکل نه يو شوره اکل ان الله پا انسان جوړ کړی او شهور ارضه نا ورګشتا هر کې شهورسته هر کما کې رنګا شهور پاکشتا ته ور بل کا زه خرګې نه ورخه جوړې او دې او بو خر راګا ته ځان وایي په خدا بش راځينا چې دا هم مرز دي ځکه کې شهور دي چې دا وګړو به ځل کې دا اوس زوږ کوي خو الله منافق زه هر نام لاندې دي دخله و بلند له و ماي شعورون دو په خپل ځان په خیال جاي چې زه د خیر کار کوم او کيده شره بیا سره نه غوي و من الناس بعض د خلقو نه من هغه څوک دی یقولوا جوای آمنا موږ ایمان ورې پخولوان دي خولوان دي وايي چې موږ ایمان ورې په الله او په یوم الاخر او پر از اخرته وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حال دارج دين دي دزنا ایمان روڑن کی یُحادِرُونَ اللَّهَ ذِكَّار دت گئی گئی دا, دا اللہ سراب فقط خیال باندے والذین آمنوا او دا گسام سران چھی ایمان روڑے دے دساو سرام وَمَا يَغْدَعُونَ او تجین مشکول دی الا ان خصم مَقَرْضَحْ بَلْسَانُ وَسَرًا احْبَلْزَعَ لَدُهُكَ وَيْءِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَوْدِي بُهِيْكِنَامُ الحمدللّٰه رب العالمين الصلاة والصلاة والسلام وعلا سيحبين صلاة والسلام احمد الله احمد الله ورحمة الله احمد الله, ورحمة الله, ورحمة الله